Sorte spejder på betræk. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag, og København. velkommen til det musikalske talkshow. det musikalske talkshow. De Sorte Spejdere. Direkte. fra Der byen. I? København. Prøv mig også. Nemlig. Og, øh, Prøv er jo ikke egentlig en ø. Øh, jo. Det er jo en konstruktion af skrald. Det er rigtigt. Øh, men det er der er jo flere øer, der er rundt omkring. Der er bygget på, på affald. End. Ja, øh, Hongkong. Nej. Ja. Så ikke en ø, men okay. Faneø. Ja, og øh, del af Schweiz. Ja. del Dessø helfører ja, du også ja. ja, opgravninger fra Frederikshavn. Nemlig. Læskede. Så øh, velkommen til vores program i dag. Øh, mit navn er Anders Spreinhold, og mm. mig sidder Arne Spreinhold Madsen. Mm. Ja. Jens Branggaard Filosofen, Carsten Holter og øh, Gryfred Nielsen, vores... Øh, og jeg skal min love min nærmest for... Nærmest redaktionschef snart, på jeg en tror, jeg, der, eller anden altså, øh, Og i noget sommerlig øh, udgave i dag, ja. skal jeg da love for. Derfor har vi valgt at slukke øh, webcamet, for der var ikke nogen, der skulle få øh, <laughs> det fikse idéer, jeg eller jeg det. Det Det er det er det bare ikke tid til. Også fordi, det er så varmt. Ja. Øh, der er ting, øh, det er jo sådan, Spanien Grækenland varmt ja. i Danmark i dag, ikke? Ja. Øh, så det er bare, der er det bedst bare at lade sådan nogle ting passere. Og det helt vigtige er, når der er så varmt, det er at få væske nok, Anders. Så ved jeg, at du har en lille, lidt uhyggelig historie om, hvad der sker, hvis ikke man får væske nok. Ja, så dehydrerer man simpelthen. Har en anekdote, ved jeg. Har, jeg, det? jeg. har du ikke fra din faldtid? Nej, det, det har jeg nok. Har jeg sagt, jeg har det? Ja, det finder Nej, jeg vil, det er jo, fordi vi snart fredag, så fredags, hvordan man kunne lave en udregning. Ja, det man skal gøre, hvis man tænker på, øh, får jeg viske nok, ja. det er en meget simpel udregning, som, går, øh, som tager basis eller afspring i det, der mm. hedder BMI, ja. Body Math. Mass Index. Okay. Hvis man har et BMI på over 50, ja. så skal man drikke svarende til det antal nummer, man har over 50, divideret med ens egen højde, og så noget med alderen. Hvad er det? Så øh, når du har det tal, så lægger du plusalderen til det, du er, og så Præcis. er det så det antal liter vand, du skal drikke om det. Medmindre mindre du er mand. Ja, fordi der tager du jo BMIs halvdel fra. Ja, yeah. altså og kompenserer ved, og i stedet for at gange, så dividere. Hmm. Øh, og... Lad os tage et eksempel. Anders, du har en øh, BMI, hvad har du? Jamen øh... Du har en på 6. Ja. Okay. Uh, og du er omkring 1,85 høj, mm. uh, og det er så 6 gange 85, ja, det, det kan man ikke, så må man 760. 760. Yes. og det skal du så trække fra din alder. Ja, det er... 22. Ja, yes, det... det uh, 67 det... minus 22, det er uh, 45. Ja. Du skal have svarende til 45 glas. Det er det, der er vigtigt. Ja. Altså. Og 45 glas er cirka, det divider med 4,5 liter. <laughs> det er 4 dl. Øh... Uh... I glas, ikke? Ja, <laughs> det er... er det. ikke det? Ej, der er 2,5 glas, tror jeg. Der er en -glas, ikke? Okay. hvis man drikker cola. Ja, det er 25 Æh, centiliter, det er også så to... det er fire, 25 så, så det er 10 centiliter. liter. Du skal have 10,5 liter vand i dag. Ja. Ja, det er... Men fordi det, vi har glemt, det er jo temperaturen. Det er den ah, sidste variabel, ja, ja. du har. Ja, ja. Nu har vi en temperatur i øjeblikket på 31 grader her ja. på Amager. Ja. Det vil sige, at skraldet går i sådan noget selvsving. Mm. Mm, mm, mm. Så det, du skal gøre, det er, at du har dit salg på 45. Det, trækker du så. det er jo der, vi har den. Vi ja. trækker så glasene, eller antallet grader fra. Mm. Uh, altså 31. 45 minus 31, 30, var det? Det er 22. Det kan man ikke. Men, men fordi. Det er det, din alder? Ja, det er nemlig. Nej, fuck, fordi <laughs> når det så svarer til din alder, så skal ja. du tage sværsom og gange med 10. Det er rigtigt. Godt. Oh, men, uh, det er så 4 gange tim. Så er du op på 40 igen. Ja, man, og så skal man bare huske, og jeg, vil sige, jeg, jeg håber, det var let at forstå det, det her. Øh, men når det er sagt, skal man, Jens, bare, huske, man skal ja. bare huske. Man ja. skal bare huske, at når.. Altså i dag er det 31 grader. Det er en helt anden uregning. Men at venner lander altså på færre glas, når det er 22 grader, det må man jo nødvendigvis gøre, ikke? Ja, faktisk umiddelbart lander man på flere. Men så er det, hvis man, hvis man går op, når temperaturen går ned, så skal man bare dividere med noget mere. Ja. Hvis det er <coughs> Indtil man lander omkring de der 10 <coughs> glas, ikke? Jo. Oh. Det er da en kedelig nah. Jens har det. <laughs> det, er, så, <coughs> det. holder da ikke længe. <coughs> <coughs> det er bedst bare. for satan. <coughs> Velkommen til... Uh... Programmet, vi håber, du kan holde varmen. Det bliver dejligt vi i Vi har ingenting. Det har vi ikke. Lad os ja. nu være ærlige. Lad os lægge det ærligt frem. Der er, øh, der er næsten lige så lidt, som der var i uh, SARS' venner. Ja, det er ikke engang løgn. Der er, <laughs> der er øh, to ting, cirka, i det her program. Ja. Men øh, til gengæld har vi øh, posen. Skal vi ikke lægge det ud til at lytte? Nej, det gør jeg. Nej. Jeg vil bare godt sige, at på torsdag her ja. i Sorte Spejdere, der kan du møde Cecilie Frygher og Morten Resen. Oh uh, ja. Godmorgen, Danmarks bedste værter er på øh, også. Det der hedder A-kæden. Og på fredag, der har vi besøg af de færdige bands 200. Velkommen til de sorte spejdere. Fashion og øh, nummer, man hedder Like Knives. Øh, jeg så the, ikke det Fashion, fordi det var bare Fashion. Øh, Jens, som du er jo stor fan af. Ja, yeah, dejlig, øh, dejlig dansk fan. Hvorfor er du en stor fan af dem? Jeg synes bare, de laver noget rigtig god, øh, glad, øh, velproduceret musik. Hvorfor, kan du, hvorfor hader du nej, dem, du? Nej, jeg anders? havde dem ikke svært ud, fordi at, øh, jeg så Du dem, har hadet jeg, dem indtil for nylig, er ja, det ikke rigtigt? Ja, jo, men så... Øh, nej, jeg havde dem lige ligefrem. Det er Alphabeat. Du har snart. nægtet at spille dem. havde vi. Alphabeat havde vi. De Men hold holde op med en skæves og få noget arbejde. Ja, det er ingen Så kan de, som Henrik Poulsen ville sagt, klippe i skaldet, og kan de komme ud og sejle et halvt års tid, så kan de tænke over det imens. Øh, så så jeg øh, Fashion i Rønne. Øh, Rønne. I Rønne? I Rønne. I Musikhuset i Rønne. Jamen, du var bare ind og se det. Ja, jeg var på ferie på Bundholm. Og så spillede der øh, Phoenix, River Phoenix, et andet dansband, som vi også skal spille senere i dag. Uh, the Fashion Band Ane Band. A A band Bend anebane Bændt Aneband fik jeg ikke set, desværre. Ej, men jeg så øh, så øh, nej, eller, uh, Fashion, og det var godt. Men Jens elsker dem jo. Men ja. det er jo det irriterende med fordomme, det er, at de bliver hudtige. Skulle de sænke? Ligesom med homosekskøb. Okay. Okay. Ja, ligesom med Hvad snakker du om? fordomme? Fordomme det er fede ved Fordrom. Jamen, du har da bare altid hadet. fordomme holder 100. Helt seriøst, det holder 100. Finder kommer med knive. Ja. Det gør de også. Det gør det. Sorry, de ja. gør det. Der er nogle af dem, der spiller jazz, men de går stadig med knive. Ja og drikker vodka i sauna. Det er svenskerne. Ja. Fordrum er fedt? Nej, det er det ikke det, men... men, men... Ej, det, det lægger vi ud til lytterne. Nej, men, ja, ja. men der vil jeg sige... <laughs> Æh, sådan, en afstemning. Så en forudtaget hedder alt. Skal vi ikke <laughs> lave en afstemning om fordrum du, er fedt? Ja, ja, det fede er ikke? at hvis man er forudindtaget, det er fedt. Man bare hader nogen, og så møder man så er de verdens rareste mennesker. Så laver man bare en ny Men så bliver man bare nødt til at hade dem. <laughs> nej, nej, det fede er med fordrum, ikke? Nogle gange så sker det ligesom med fashion ja. her. Så siger du, okay, de er fede. Så laver du bare en ny forhold om alt, hvad fashion laver fedt. Ja, jamen, det er det. det. er jo bare den anden ej, grøft. Ej, ej, bare med er nede i en grøft. På jeg tænker tænkt på en ting. Ja. Øh, vi tager lidt... Og det afsikrer Vi giver lidt øh, til højre og til venstre, som man siger. Fordi i dag, øh, der låner vi lidt fra verdens bedste formiddag, der formiddagsprogrammet øh, på v hed sådan. Øh, hvis du er... Det er også lidt en hylde til På stranden. er jo meget stor morgen, mm, mm. Øh, hvis du er på stranden i dag, Hvis øh, du er udenfor, i en park Øh, tag et billede med din mobiltelefon, øh, men, men ikke er dig selv, men er nogen, øh, der ligger ved siden af dig, for eksempel, eller sidder ved siden af dig. så er du bussen, tag et billede. Ja. Øh, det synes du er et rigtig godt koncept. Ja, det er et rigtig godt koncept. Og så sender man det til os på øh, mail, satansøgnelsenabla.dr.dk mm. eller på øh, sms, hvor man skriver P3, og så laver man et mellemrum og der skriver man sin besked, og så vedhæfter man billedet og sender det til 1212. -12. Det koster jo... 1 milliard plus almindelig sms-taks. Og konkurrencen er købsbetinget. <laughs> og øh, så... Er der en anden idé, jeg tænker på? Hvis man sidder derude og er i en Ja, og man er nøgen... Tager og hænger af. Yes, uh, så send et billede ind også. Men uh, vi vil meget gerne have billederne. så må man godt tage billeder af sig selv. Ja, ja, naturligvis. I den situation synes jeg, det er ok. Hvis man er nøgen, skal man bare tage billeder af sig selv. Det vil være ret fedt. Generelt. Ja. Og så læg dem op på YouTube. Vi kan jo ikke holde det længere tilbage. Vi må jo i gang med... Nej, vi skal først lige en ting. Uh, tårnfaldet. Er den på programmet? Nej, men det kommer den. Ja, okay, godt. Men det skal vi så ikke med. vente, fordi så træk programoversigt. Nu spiller ja. vi to træk, og så er der gået en halv time, ikke? Og så? Hey, jeg synes, det er dejligt at det er så varmt. Nu har man siddet og sukket, og så er det der ikke var. Ja. Er det ikke skønt? Ja, det vil være godt med det regn. Jeg synes, man skal sms' ind, hvis man synes, at varmen er for meget. <laughs> er det ikke en god idé? Jo. Ja. Eller nej, vi laver en afstemning. Er det for varmt? Ja. Eller er det okay? Ja. Hør, øh, der er også en mail. Vi læser også mails op i dag. Vi ja. læser også mails op i dag. Ja, god idé. Webjens, Hvorfor har vi ikke været på en tur i et sommerhus endnu? Fordi det. så havde vi da kunnet få en mange. Hvad det? var det for en mail? Webjens, undskyld, undskyld okay. ja. Kom med Efter, længere tid har foretrukket Anders B's stemme. Mm. Kan jeg nu mærke, at Webjens stemme gør mig ret opstemt. Han lyder ret sexet. Kan I ikke lave lidt mere omfattende billedgalleri med Webjens? Skriver Jesper. Uh, uh. <laughs> hvad er der galt, Jens? Var det din fornavn? Ja. Det var en, uh jeg er fordømsfri. Ja. Jeg er fordomsfri. Mm, yeah. Jeg er fordomsfri. Øhm, bum. Det var det med at læse mailsaf. Det var vel det, ikke? Tak, <laughs> en mere. Okay. Færdig. nok. Men så skal du læse den op, jo. Julie F. Hej, A A. Fik fucking 10 til min fysik kemi eksamen. Fucking tillykke. Fucking great, Tony Tiere. En meget vigtig detalje <laughs> til hele Danmark, skriver Julie. Og så er der her en fra Mathias Jakobsen, som skriver, at det er noget bras med et BMI. For det tager jo ingen øh, høje for... Muskel. Ingen højde for muskelmasse versus fedt. Du kan sagtens veje 75 kilo og være yderst veltrænet, eller 45 kilo og være slasket eller Ronaldo. Mm, flot. Tak skal du have. Programmer du til ikke om lidt. All the notes og når man der hedder Kiss on my list. Fordi alt det musik, du har valgt i dag, Anders, i programmet, ja. det indeholder titlen på nummeret. Det indeholder noget med Kiss. Ja, fordi det er sommerligt. Ja, det er bare, man kysser sig Jeg synes, om synes Man sommeren. kysser, kys ja. livet, øh, kys. Ja. Ja. kysser for lidt. Ja. Nej, den skal ikke, den skal, vi skal høre Muse først. Det er jo ikke Sky Radio, det her, vel? <laughs> bare musikken, vi er en stor debat. Jeg synes også, man skal sms' ind, hvis man har et uh, musikønske. Vi har ikke tænkt os at rette os efter det, men Danmark tjener penge på alle de sms'er, der, uh, der, uh, der, der Der er rigtig uh, mange, der skriver ind over. Er og der er også nogen, der har sendt et billede af en mand i en hvid uh, brev, tror jeg? Ja, nej, det er en uh, folkeordning. Eller en folkeordning. Ja. Velkommen til programmet, hvis du nævnt skal være tændt for radioen. Uh, du lytter til de sorte spejder direkte på P3. Og ligger du og har en af de nye DAP-modtagere nede ved stranden, så skal du være opmærksom på, at dap signalet godt kan blive skimmet noget af Øh, og hvis du har et dap som ikke er, er det, der hedder rent, så skal du overveje at, øh, at rense højtaleren for sand. Mm. Ja, det var det. Her er dagens programoversigt. Mm. Ej, der lød faktisk ligesom en frisk notering. Top 10.000. Ja. Uh, det er spændende. Ville August. Og der er en kontroversiel en der af, Ball jo. Balle, Balle August. Balle ja. August. Ville August. Øh, Mansedor. Hedersmand. Kasper Forty. Kasper Farty. Ja. Arena. Hvem er ja, det er noget, der sviger lidt Folk, vi ikke vidste, vi skulle have en Der er forløbet et tomt Men skal lurer mig ikke, der dukker en op i løbet af, af dagen i dag Som vi ikke vidste, det var synd for Og så skal vi selvfølgelig spille Sittes Bingo, ikke? Det er det Det er ikke på listen, men det skal vi ikke, Jens altså. Jo da. Det skal vi da Så det er det, det er dagens program Ja, og så har vi alle vores temaer Nemlig Hvor jeg tror, mange er allerede ved at glemme nogle af de første, vi sagde Men det er jo øh... Men det er jo i dag, at lytterne bestemmer ja. Og skal I ikke læse på mails op? Gør det det er der flere om Jens? Der er mange, der skriver, at øh, varmen er for meget, fordi at... Øh... <laughs> Jamen, den henviser vi jo til afstemningen. Ah, ah. Er varmen for meget? Øh, SMS ind, ja eller nej? Og mellemrum. Øh, og så din sang. Ja. <laughs> P3, ja. selvfølgelig også. Yes, øh... det. det. Tangkrogen. Der er oh, ikke rigtig... Nej, der er faktisk et billede her, øh, fra Tankronen, hvor der er en, der har fotograferet øh, to unge Der er mængde. mange, der skriver vejret... at nu stopper vi lige. Okay. Der er mange, der skriver også, at skortsningsfejre har tøj på, der er en der er ja. Det er hammerne for varmt, jeg skulle nødt til at gå i en tynd kjole for at klare det, skriver Anser. Kjoleole fra Viborg, skriver en. Hvad blev det ind der er kjoleole? Jeg ved det ikke. Øh, men... men prøv at høre, jeg synes, det er ja. gode vejr irriterende. Gud ej, prøv at høre. det er gode vejr holder. Men mindre man er landmand, øh, så er det selvfølgelig irriterende, der er meget sol, og det er også irriterende, ja, ja. at det regner for meget og sådan noget. Ja, ja, ja, ja, ja. Men prøv at høre, nok snak om, om, om servaders lige nu, ikke? Søndag aften på Roskilde Festivalen, eller eftermiddag, tror jeg, ikke? Sådan en tidlig, tidlig aften, mm. der spiller dem her. Og Anders, vi skal stå der i første række, du og jeg er jeg sammen, og høre Muse. Ja. Yeah. Okay? skal vi? jeg vil ind og stå foran. Ja. Yeah. sådan ser det altså ud, lidt krøllet sammen, bidt og gennem blødt, og helt almindeligt. Jeg har nogle chancer, som man selv kan tage, og flytte rundt med, hvis man synder. Lidt op og ned, du vil man klare sig Oh Gud, hvor oh. som livet lige gik så godt Og bilen næsten var betalt Kom du og krebede mit hjerteblod Og ind min drøm Jeg tænkte nok, at det nu er rigtig klod, Måske en smule for moderne Ja, jo, jeg skal lige og vente og lidt. Åh, Gud var ansvejen. Køstelig nu, de sagde tæt og krig det var, de før. Den er snart 20 år gammel, den her sang her. Og det er du også. Køs det nu, TV2. Øh, og noget, jeg glemte at sige i program Aursigten Farnes, det er selvfølgelig... Ja, det er vel det, der er den største af vores nyheder. Ikke? At øh, i denne her uge, øh, i tillidsbingo, der er det ud over en mulepose, også to billetter til en øh, koncert, som Sabia holder ja. i øh, Lillevækker i København den 21. juni. Det er det, man kalder en showcase, altså hvor de præsenterer deres nye numre. Jeg har øh, hørt nogle af deres nye numre. De er gode, kan jeg sige. De er faktisk rigtig gode. Ja, du har været køge. Ja, næste studiet. studie deres studie har hørt det. Ah, og okay. de er rigtig, rigtig gode. Og øh, den 21. juni, der kan man vende billetter. Eller man, i dag kan man... Hele den her uge kan man vende billetter. Men i denne her uge, der udløder vi også, ja. i forbindelse med tillidsbænken... Ja. Hold nu fast. Fire billetter til Zulu på lørdag i Parken. Altså i, i alt fire? Det er ikke fire billetter hver gang? Nej, altså i alt fire billetter. Mm -mm, ja? Og mm -mm. det er to gange to, som man siger. Og øh, i disse her sådan, sådan billetter... Der er, jo, der er jo noget med. Der kan man. Fordi Amy Winehouse spiller jo i, i parken på lørdag, altså I ja. til Solovox. Om med i de her billetter, der er simpelthen det, der hedder på godt dansk, en meet and greet. Hvor ja. man uh, kan Mød komme med ind og møde Amy Winehouse. Og hun er jo ikke. Uh, hun er jo single nu. Det kan jeg da love dig for hun er. Og, uh, og det betyder altså, hvis man, man orkestrerer det en lille smule, så har man jo chance for at få bi kæreste med pops, ja. Det havde jeg nu ikke lyst til, tror jeg. Men, uh, ja, men det er der mange mennesker, der ja. sidder og tænker hvordan er det, og så har man chancen ja. her. Men man kan jo.. Uh, hun har jo tatoveringer, det kan jeg sgu lide. Det kommer man en på det er sådan... Suicidegirls.com, du. Nå, prøv her. Øh, om en øjeblik, der ja. øh, er Jens... Øh, Jens er faktisk ved at lave noget, tro det eller ej. Vi skal ringe til øh, Danske UFO-forening, eller det hedder det ikke. Det er noget om UFO'er. Fordi i lørdags... Ja. Altså ikke mere end øh, to døgn fra, hvor vi sidder her ja. nu. På, der var jo øh, en anden. Kring. En hjemmeside, man kan finde på internettet. Og som man jo ikke bør ind på dagligt. Øh, der er der skandinavisk ufo-information, hedder den her hjemmeside. den hedder SAFOI. Øh, Soføj, ja. Og det her... Skal jeg få i. På den her hjemmeside, kan du finde en observationsliste over, hvornår der er blevet observeret noget mystisk på himlen, hvad enten det er for nylig, før i tiden... Eller aldrig. Så skal man bruge observationsschemaet på deres hjemmeside. Det er hjemmeside. en slags ligesom. Og jeg kan lige sige, øh, kl. 7.30 i juni måned, det er den 43, der øh, blev der set to observationer, mellem tre, det var 3-4 minutters vejhed, ved Hundborg ved Ty. 1970, mm. det var Kaspers, juni, juli, cirka tid Flere minutter ved Odense. En, en brugende sølvagtig øh, øh, ting på himlen. For eksempel i år, Anders. Ja. Der har været så sindssygt mange indberetninger. Ja, der er en meget høj uforaktivitet. Og i lørdags i 83.10 Trænbjerg. Ja, det er Der var der et hvidt objekt ikke? på himlen kl. cirka 0.30 om natten. Uh. I et til to minutter. Hvad gjorde det det videre objekt? Det står her ikke. Men det er det, vi skal finde ud af. Vi skal have ringe til. Uh, Og hvilken form havde det? Vi skal have ringe til dem, som uh, står bag det her informationsschema. Jeg ved ikke, om vi kan være heldige for fat i ham, der har observeret det måske i virkeligheden, Ej, Men sure. vi skal have i hvert fald have fat i nogen fra den her hjemmeside. For det, det lyder uh, særligt interessant. Også fordi, at det er jo det, der er jo hyggeligt. Det er jo kun en døgn efter Anders, at vi var derovre. Eller dengang er Nette Hej, eksempel uh, spillede Grand Prix, der røg der noget ned ad mønsklen. Kan du se det? Det er mm. på en eller anden måde hænger det samme. Og An Hesh har jo været bortførte ufor? en hest, der nu spiller eller hovedrollen i Men in Trees, som vi ved, mange kvinder sidder og ser på TV3. Mm. Ja. Så er det, mm. Men nu lidt musik. Det gør vi nemlig. Det er BlogParty, og øh, Jens er ved at finde øh, en kontaktperson hos vores øh, venner med uforerne Og om lidt skal vi også have ugens top 10.000. Block Party og oh, I Still Remember. Der er mange, der spørger os. Hallo, halloj. Hvor ved I fra, at Muse for eksempel spiller ja. øh, undskyld, søndag aften på Roskilde? Ja, rigtigt, øh, Og så videre. Det ved vi, øh, fordi... At, øh, og det skal ikke lyde arrogant eller noget. Men det er bare... Og lidt arrogant. Nej, overhovedet ikke. må godt lide lidt arrogant. Jeg synes jo, at en del af mit arbejde, eller også min fritid... For jeg, jeg, jeg går meget op ved Roskilde Festival, ikke? Jeg elsker ja, Roskilde. Ja, ja, ja. Ja. Går jo ud på at sidde og sige, at Muse spiller godt. Roskittes øh, afviklingsprogram på de forskellige dage er jo ikke kommet op på hjemmesiden endnu. Va'? Nej. Men øh, så hvis man for eksempel går ind på Muses hjemmeside, så kan man jo se, når de spiller den 8. juli på Roskilde-festivalen så må de nok være om søndagen, eller Keller spiller om fredagen på Roskilde. For det kan man læse på deres hjemmeside. For eksempel. Eller de andre banes, man er interesseret ja. i. Det tager lidt længere tid end bare at få det serveret på tilfadet naturligvis men det er jo også det, der hedder øh, at pusle med sin fremtid. Ja, ja, men det er... Prøv at høre, det kan godt tage et stykke tid, fordi hvis man godt vil se alle 280 bands på Roskilde, ja, så, der 280 så tager vi tid. Men øh, ja, det er bare... Skriv ønskelisten ned, sige det her, det her vil jeg se. Godt, så går man ind på deres respektive hjemmeside. Og tit kan man jo se det med, for eksempel det Muse, så ja. har de ofte en hjemmeside, der hedder ja, Muse. Ja, Men ikke altid. Nej, nej. Nå, nu skal du høre med. min Ja, det, det, er det, er sådan, er, at, det er jo at, er gået hurtigt. På hjemmesiden, der hedder ufo.dk, der kan vi altså se, der er blevet indberettet i... Det er jo en hjemmeside, vi sidder og monitorerer voldsomt. Mm. Kan vi jo se, at øh, den 10.6.07, der findes Trænbjerg, som... Øh, der står Træn-T-R-N-Bjerg. det er på sø, ikke? Nå, men, Anders, det er jo skulle lige der, hvor lørdagen starter. Så det betyder, at det er lige der, hvor vi kører ud af Aarhus. Fra at have hørt Soko. Det er da rigtigt. I det øjeblik, vi kører ud af Aarhus, så er der et hvidt objekt der viser sig på himlen. Over Tranbjerg. Det var filosofen. Altså det kan jeg godt forklare. Så behøver vi ikke engang ringe. Det var filosofen, der kørte i en hvid toilet af Vensis. Det er biler. Tag den, den korte vej. Så er det. Og det er 8 Moment. Skal vi ikke ringe til hotline? Jo, øh, hvilken nummer er det Jens? Det er det Man kan ringe til det her danske UFO-selskab. Øh, Skandinavisk. Det vil vi gøre nu. Skandinaviske UFO-selskab. Det er jo ikke bare danske UFO'er. Yep. Der er svenske UFO'er, norske Ej, det UFO'er. Ej, det skulle jeg måske. At Finske af. UFO'er. Med i Skandinavien? Det tror jeg nok, Det er Ålandsøernes UFO'er. Islandske UFO'er. Og så er der det eneste rigtige minoritet, vi har her i Skandinavien. Nej, Skandinavien er sgu da kun Sverige og Norge Danmark. Det er der mig, der står og røvler. Jeg sidder og røvler. Så er sgu da, jo samerne. Ringe til skandinavisk ufo-information. Yeah. Nummeret her bliver desværre ikke besvaret længere. Vi vil derfor henvise dig til vores hjemmeside, som har internetadressen www.ufo.dk. Han lyder trist. Her kan du bl.a. indberette observationer, eller du kan søge generelt information om ufo'er og skandinavisk ufo-information. Du kan også sende et brev til sufo'er på adressen Skandinavisk UFO-information, postboks 95-62-00, åben rå. Det er også t -læg. Tak for din henvendelse. Nå, <laughs> oh. uh, hej. Jeg tror ikke, man kan det. <laughs> en <er> skede, faktisk. <skrædisk> no, så. Hallo, det er Arne Spreinholdt og Arnus Lund Madsen fra Danmarkshavet B3. Der, Der er en kæmpe øh... kæmpestor cigar. Der er en stor hvid kasse, og der, hænger, der er på vej ned i undergrunden i, på, på Amager. Nej, det er ikke så Jeg vil gerne have fat i dem, og nu kunne man selvfølgelig sidde og spænde anden mulige konspirationsteorier over. Hvor, okay. hvor er de henne? Er de blevet taget ufor? Men vi vil godt tage den øh, på den videnskabelige måde, og det vil sige, at hvis, hvis der sidder nogen derude, der har øh, en eller anden forbindelse med ufo-information, øh, så vil vi være rigtig, rigtig taknemmelig for et, øh, et opkald. Ja, og som at kunne tænke, tænke sig at være med, fordi at, bare holde, det er ikke et stort satirisk øh, indslag. Jo, vide, og, nej, jo. Altså, jeg vil godt vide, hvem der har indberettet det der. Det ved jeg da også godt, ja. og det er, du har ret i det. Nå, men det, er bare, det er ikke for at gøre nar nej men det er det, jeg mener. Det er nej, nej, bare, øh, der sidder nogen derude, nej, vi skal ikke igennem. Nej, det forstår jeg godt Undskyld der. Men det var en postbox, det var det. Jens og Anders, kan I ikke begynde at fortælle vores kære lyttere, dem som skulle være nye, og tak fordi I kommer til i håbetal. Flere og flere lytter nu også til Torspejl. Det er rigtig glad for. Hvad skal vi fortælle? lidt om top 10.000, imens jeg finder dagens nummer. Jamen jeg vil da godt lige indlændsvis sige, at det var vi var jo, da vi udviklede det her program i Sommerhus, i nogle uger. Ja, det blev vel halvanden måned, blev det ikke Anders? Jo. Jo, det var det omkring. For at finde på gode det var et dejligt sommerhus. Det var, det var med så spag, og yeah, det var det vi havde været i vores rum. Den gik nu i stykker, allerede i anden uge, fordi <laughs> Anders skulle prøve at se, om man kunne have øl i spagen. Og det kunne man så ikke. Øh, men æh, det eneste, vi konkret fik ud af, det var jo, at vi, øh, vi fik det bedre. Det eneste, siger du nu? nej det er også rigeligt. Øh, og det var så ideen, top 10.000, som jo er en hyldest til øh, 40 års populæmmusik. Det må man sige. Og princippet er enkelt, ikke, Jens? Øh, jo. Øh, vi starter nedefra, og Præcis. så bevæger vi os opad. Og vi er kommet godt stykke af vejen. Hvor langt er vi nået? Vi er nået til nummer 9.982. Så nu er det altså, at det strammer til. Mm -hmm. Og nu er det, at man som lytter sidder måske lidt kryds og krydser fingre for, at man snart hører sin egen favorit, for ellers så kommer den måske slet ikke. Jeg kan sige, at øh, Michael Jackson, ham venter vi lidt med, men han er ikke glemt. Øh, jeg vil ikke sige noget om, hvem der er noget et eller sådan noget. Det vil være ærgerligt, men jeg vil bare sige, at øh, han er ikke glemt. Og øh, Anders, øh, har du fundet dagens nummer? Ja. Nummer 9.982 på de sorte spejderes top 10.000 over de 10.000 bedste rock- og pop-hits inden for beat -genren. Ja, der er jo også enkelte house- og hip-hop, ikke? Det her... Så du siger det faktisk, mm. fordi Nå. dagens nummer... Ja, det er jo... Ugens øh, top 10.000 sang-placering mm. er... Et øh, af øh, de første numre øh, Det blev jo ikke lavet som et nummer, Man skulle danse electric boogie og breakdance til men mange gjorde det Men øh, man gjorde det øh, Det er jo blevet lidt af en øh... Jeg ved, Thomas P. Heile I en overgang inden i fritidsgivet ja, Han kørte en ja, meget ja, heavy ja, over station øh, Skal vi høre det? Ja, det synes jeg Her er Herbie Hancock Og nummeret Rocket 9.982 5.982 nummer 9.982 på de store som som 10.000 over de største, største hits største inden for beat genren, ikke? Jo, hør vi Hankok. noget. Og Jens, hvor ligger vi? Hør vi og, no og Jens, hvor ligger vi i forhold til UFO? Øh, vi ligger, der ligger der er ikke så mange informationer ind til, til nogen personer, men der er et telefonnummer til en der tager ud og holder foredrag. Øh, og han har vi lagt en besked ja. på, til hos nu. I øvrigt så har jeg en, en lille ting, som jeg er meget gennem. Hvis der er nogen, fordi at uh, nu siger du foredrag. Og jeg vil rigtig gerne ind og høre sådan en foredrag, som uh, ham uh, kaptajnen for Galatia uh, holder. Mm. Om, uh, om Galatea-ekspeditionen. sidste ah, ah, ah, Så hvis der er nogen, men jeg kan bare ikke finde noget samlet om det. Så hvis der er nogen, som har, har, skal til foredrag med, uh, med Carsten Schmidt, som holder foredrag om Galatea. Så vil jeg rigtig, rigtig gerne vide det. Uh, så jeg kan komme med. Men det var bare en lille privat ting. Uh, Anders? Nej, jeg sidder bare tænker med Ja, det synes jeg er god idé. Mens du tjekker mail, så skulle jeg måske sige, at vi jo også har uh, det, der hedder, altså trinet lige før, at vi spiller uh, Voldsom Volvo, som jo er et nummer, vi spiller, når alt går galt. Uh, det er, at vi også har udgaven af hjælp fra og i dag. Og Kan du ikke læse det fra for hjemme? Jo, men det vil jeg rigtig gerne gøre. Uh, uh, spiller du den melodi, jeg har lagt over? Ja, ja, roligt og roligt. Det ro, Nå, ro, ro, ikke sådan, der er ikke for noget Anders, skal vi springe ud med et læser tips ja, bare for at tage den bagfra? Jeg, jeg, jeg, der er nogen, der har skrevet, hvorfor ringer jeg ikke bare til dit nummer, der står ind på hjemmesiden med ham der giver foredrag. Har du gjort det? Det var ham, jeg lige fortalte, vi har til. Og han sagde? <laughs> han sagde, at eller det var hans kone, der tog den, og han ville ringe, når han var tilbage. Mm. Mm. Og for måneden. <laughs> øh. Anders, du, vi har lige aftalt. Nu skal ja, det andet, ikke være sjovt med... Ved I hvad? I dag er det præcis 25 år siden, at E.T. Ah, det var det, blev vist første gang. Nej, det er mandag. Det var mandag den 11. Det stod i avisning i går, at det var i dag. Nå, okay. Ja, okay. Det er 25 år siden. Og Lars Hjortøj bliver 40 i dag. Tillykke med alle gamle dreng. Eller Ellers for det i fredags. Nej, men tillykke med 40, 40 år. Så skal man skulle have noget respekt. Ja. Det er også der, man begynder at skulle tjekke synet lidt oftere jo. Det er det. Har du også problemer med... <laughs> men men øh, Er det rigtigt, fyldt han 40? Ja. Nå. Og ved du, han ham? Nej, men på, jeg fylde, han, nej, han, nej, men må jeg sige noget? Ja. Jeg synes, han er en utroligt dygtig skuespiller. Jeg elsker Lars, men hør, jeg synes, han skulle virkelig tage sig alvorligt som skuespiller. Må jeg sige noget? Ja. Uden pisse jeg Lars Jovs, i går aftes. Du snaker med Lars aftes? Hvor, hvor han i fortalte, aftes? at han havde været mand. Men han, så... han er jo ellers fra en konkurrerende radiostation. Taler du med folk fra andre radiostationer? Ja, og så siger han, øh, øh, at han havde været tørmand, fordi han havde været til en forårsfølelsdag, hvis det havde været hans egen, havde han skulle da sagt, det er fyldt 40 i lørdags. Jamen, det er jo, jo humoristen, der kommer ved her. Ja. Så går han ud fra, at du siger, hvad søren, Lars? Jeg har glemt at sige til lykke. Det er altså stået i alle dagblade. Han er, god på, han er. Han er rigtig god. Jeg læser op her fra, øh, fra øh, læsertips. For hjemmet. Ja, hjemmet, som jo er noget nede i en bølgedal, til at sige. Men lad os se. Uh, her, jeg læser nu alle overskrifterne op, overskrifterne op, så synes du bare skal stoppe mig, når der er en, du gerne vil høre. Ah. Store isterninger. Sure appelsiner. Skridsikre hønder. Noter fra nettet. Is i maven. Vasketøj i blæsevejr. Red dine jordbær. Rene smykker. Honning på huden. Kontrolleret urtehave. <laughs> Kiks på koldskålen, Oi, ja. genbrug af grillpaketter, vand til flere formål og lindrende af gurk. <laughs> Peter Palshøi, vores kollegaer, står og lytter med ved døren. Okay, ja. Hvis du kunne vælge, hvilket tip skulle det så være? Okay. Ja, det var vel også den, der var den bedst. Lindrende af gurk. Ja, er du for den. ja, okay. Hvis man har brændt tunge. <laughs> <laughs> og efter at have skyllet munden i koldt vand Stadig og <laughs> tjener <laughs> Kan det lindre At lægge en tynd agurkeskive på tungen, Lad <laughs> den ligge så længe At man kan holde det ud <laughs> Det er ikke nemlig at have drukket kakao Og man har fået varm kakao Så den der belægning det giver ja. Det fjerner et tykke agurke, ikke? Nej, Så kunne jeg godt så du også tænke øh... mig Honning på huden tror jeg nok Det kunne jeg godt tænke mig Ja det er ikke rigtigt Det kunne jeg godt Honning på huden mm. Mm. Hvis du har skåret dig kan du prøve at smøre lidt honning på riften? <laughs> Hvad skulle det hjælpe? Honning på såret. Ved at komme. Der er sådan set ikke mere. Nå. Så kunne jeg godt tænke mig råd øh, i urtehaven. Ukontrolleret urtehave. Ja. Okay, men jeg tror altså, vi går ned af for nu. Ja, okay, okay, så skal vi måske bare lade den være det. Nej, men jeg tror, det er fint. Vi skal ned. Undgå, at dine krydderurter breder sig ukontrolleret. Plant dine krydderurter i plastikspande, hvor du har skåret bunden ud. Nej, det er det meget. Okay. Øh, skridsikre puder hønder. Løse hønder på havemøbler. Snidt mødt der i <fredags. laughs> du, du har vist løse hønder på havemøbler. Åh, <laughs> oh, det skider på. Det er altså en rimelig kæk på jeg er <laughs> Ja, det var vist rimelig... Uh, nå, okay. løs uh, løse hønner til havemøbler har det med at ned. Lægge et stykke underlag under hønden. <laughs> men det var da indlysende, kunne man sige. Okay, hvad så med kiks på koldskålen? Ja, tak. Som det sidste, så skal vi have noget musik. Er man løbet tør fra kammerjunker til koldskålen, som jo er dejlig her om sommeren, kan man drysse med knuse digestive Kiks. Det smager rigtig godt. Der er P3 præsenterer stolt. Fænomenet De Sorte Spejdere. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Og hvad? Det var den modsatte Hej Hejdøj. Hej! Møgne og velkommen til dagens program af De Sorte Despite den anden time, ja. hvor vi sender helt. direkte fra det her studie, som hedder 6102 i DR-byen. Og øh, jeg kan lige så godt sige, at vi kaster os ud i det med det samme. Mm -hmm. Det er sådan, at i dagens aviser kan man læse... Er der at der er en avising. H.C. andersen fondet Altså dem, der stod bag den store den store, de store fest de store festligheder. Jamen hele jubelåret sidste år. Ikke? Hele juleåret omkring det. Så det en succes, fordi øh... det ved jeg, at man undersøgte efterfølgende, og uh, det har vist at være en succes. Nemlig. Og øh, øh, der var lidt med nogle udstillinger, som kom på lidt senere, end de skulle, men det er ligegyldigt. Det, det virkede. Ja, men, så man... hele den grundlæggende fejl, at det ikke var hans toende år, men han havde regnet fire år forkert. Det ja. var også en stregregning. Men, men det gør at vi allerede om tre år kan glæde os til endnu en festlighed. Køre endnu en tur med Karussellen, som man siger. Og, og øh... så kan der også være færdige Det var måske også det, man havde tænkt på på, øh, på det tidspunkt, hvor man øh, gav. Bille August, den store danske filminstruktør. 3,3 millioner kroner. Jeg mener yeah. i fire, men noget kun at betale i 3,3. Okay. Bille August øh, har fået 3,3 millioner <hæ>? øh, af H.C. Andersen Folket. Sammen med sit produktionsselskab. Sammen med sit produktionsselskab. Fordi at, øh, han skulle lave et manuskript til en H.C. Andersen film. Stor film. Altså, det var ikke filmen, der kostede 3,3 millioner. Det var kun Bill Augusts udfaldelse, af det egentlig et manuskript? Ja, det var så ikke ham, der skulle udfærdigt. det. Nej, han men, skulle få nogen til at gøre. Men hans produktionsselskab, eller hvad man kan sige. Ja. Det, skulle, så, så, så, så, men Ekstra Bladet har så åbenbart fundet af Bill August. Ikke rigtigt. Jeg vil sige, i, i, i, i hvad hedder det, respekt over for sandheden, så synes jeg det er ikke er så bedre, at ud af. De har bare genoplevet en historie, som var frem for et halvt år siden. Nå, okay. Men det synes jeg er fair nok, fordi ja. der er stadig ikke kommet noget regnskab, kan man så sige. Øh, og så kunne jeg forstå tidligere på, <laughs> på dagen, jeg ved ikke, om det har været her på b men i hvert fald i nyhedsudstjeneste, at Bill uh, uh, August revisor, han mente, at uh, der var et bestemt bilag og alt muligt for pengene. De lå bare i kælderen på revisionskontoret. de ligger, Nej, det var nu altså uh, chefen for uh, produktionskabet, som havde uh, en, en bemærkning om at de uh, der var bilag, de ligger bare nede i kælderen. Okay. Det fede ved denne her historie nu, ikke? det er, at jeg øh, virkelig har læst den, og at vores jamen, kæmpe redaktion har printet artiklen ud, så vi lige kunne læse op på den. Men okay. jamen, det er fordi, vi har øh, så mange medlemmer i redaktionen, ja. at, øh, at indimellem så laver vi det, der hedder Paradox Respons, hvor en left -hand don't know what the right ja. is. Right. Men det er jo også fordi, vi er opnormeret. Det er øh... det, det fede ved at det er, at øh, man føler virkelig kærligheden, øh, når, når man laver noget, og man så bliver bestøvet med ressourcer. Det er jo skønt. Fordi ellers kunne godt blive indbrændt. men det gudslår ikke nødvendigt her. Det eneste problem er, at jeg skal lære navnvalg de nye ansatte hele tiden. Der er så mange. Hvordan skal vi lære det? Og så, øh, ja, godt. Vi ringer. Men for nu at vende tilbage til øh, det alvorlige, som jo er øh, pengene eller bilagene. Og hvad Penge. kom der ud af det? Hvad blev der af det? Follow the money, som øh, de allerede sagde nede i parkeringskalderen i Watergate-komplekset. Det, som folk ikke er klar over, det er at Bill August rent faktisk har lavet noget for de 3,3 millioner kroner. Ja. Og øh, naturligvis kan vi her på De Sorte Spider, som en anden Morten Spiegelhavn Jam, præsentere. Er det ikke korrekt, Uddrag, eller det, det er jo, øh, det jo... Er det det, er blevet til det endelige, altså, eller, eller... Eller hvad er det? Det er mere en slags, hvad kan man sige, trailer for... Nej, det er vel det, for, der hedder... for filmen. Ja. Det er en trailer for filmen. Der er film, jeg Ja, vi har fundet nogle, nogle klip fra, Hold <laughs> fra nu. en trailer. Okay, fight game research. Det er bare fedt, der. Altså, ja, men det synes jeg er fedt. Hvad, og hvad skal vi høre? Jamen, vi skal høre en, jeg tror det er nærmest en titelsang. Jamen, må jeg læse op af det pressemateriale, som, som ikke er blevet sendt ud, men som vi har fået? <laughs> ja. Må jeg læse det op? Ja. Bille August. Vi skal helt væk fra den glansbilledagtige skildring af H.C. Andersen, afslører Bill August. Jeg vil lave en meget mere dybdegående og troværdig skildring af H.C. Andersen, der også sætter fokus på den mere mørke, de mere mørke sider af ham. gokke siderne. Udtaler Bitte August. Om endnu mørkere end gokkesiden også. Jeg skal helt videre forbi gokkesokken. Ja. Det havde man jo ikke i gamle dage. Vi kan! Der havde man det, en det gogkesoklet. Der havde man et, en goggetarm eller sådan Ja, men naturtarm fra ja. et åh Nej, nej, det lyder <laughs> helt forkert. <laughs> det er godt, at Dansk Folkeparti er imod det. Øh. <laughs> Og det er også godt at have en mærksag, når vi ikke rigtig har andre. De sorte spejder kan det. som det eneste medie afstøre ved ja. de 3,3 millioner kroner, der Jeg har ikke hørt det her. Ja, meget. jeg glæder mig meget. <laughs> Jeg kan mærke ansvaret. Filosoffen. Filosoffen igen, Fisker jeg til Jeg glæder mig så vildt til at høre det. Kan Det er første gang i verdenshistorien, vi hører det allerførste af storfilmen, den kommende storefilm. Og hvad er titlen på filmen? HCA. Andersen. Take it away. Nogle gange er oplægget bedre end. Nej, jeg tror, det her er bedre end oplægget. Ja, ja, ja. Kom nu. Carsten har gates helt the ud. Up to the first person I meet and say, How do you do? I'm Hans Christian Andersen. <laughs> Certainly. I walk through the gates of the city and I'll say, I'm Hans Christian Andersen. I'm Hans Christian Andersen. I've many a tale to tell, and though I'm a cobbler, I'd say I tell them rather well. I'll mend your shoes and I'll fix your boots when I have a moment free. When I'm not otherwise occupied as a purple duck or a mountainside or a quarter after three. I'm Hans Christian Anderson. That's me. <laughs> I'm Hans Christian Andersen, and this is an April day. It's full of the magic, I need to speed me on my way. My pocketbook has an empty look, I limp on a lumpy shoe. So I turn into a flying fish or a millionaire with a rocking chair and a dumpling in my stew. I'm Hans Christian Andersen, Andersen, that's who... I'm Hans Christian Anderson, the pride of the cobbler's trade. Permit me to show you a great discovery I've made. A shoe goes squeak and a shoe goes squawk, a and squawk all day. And though you'd figure a shoe can't talk, if you listen close to the squeak and squawk, you can plainly hear it saying Let Hans Christian Andersen fix me right away. <laughs> In Hans Christian Andersen Your feet have a loyal friend The sort of a doctor I'm sure your toes would recommend I work all night If it shoe's too tight To see where the pinch comes from I raise my hammer and shut one eye And I sometimes hit on the reason why And I sometimes hit my thumb Oh What's your name? I'm Hans Christian Andersen Thank you, you're under arrest <laughs> Under arrest? Disrespect for the king's statue og som altid i trailer, der slutter man lige, hvor det ved at blive spændende. Fordi resten glemmer man i biografen at se. Der er jeg svært glad for, at, at vi har fået fat i den. Godt fundet, Karsten. Øh, øh, ja. Godt pressearbejde. Vi skal uh, høre noget musik om lidt. Og mange sager også tænker, på filmpremiere. Det bliver jo i forbindelse med 200 år her om tre år. <laughs> hvor uh, h igen fylder 200 år. Ja. Der var en lille regnefejl. Den er nu rettet op på. Prøv at høre, hvad vi spiller her. Prøv at høre. Nede i bakgrunden. her at høre. Det er et af mine Det er et af de nummer, der nogensinde er lavet. Det er milliarder år gammelt. Det er fundet af Hold op. Det er Joy Division og Love Will Tears Og det er ingen Tømnes der molekyle med uh, Mia, og i den forbindelse vil jeg da gerne sige, at øh... Uh, mm -hmm. Havde Mia været fra uh, Frankrig, ja. så havde hun også været cool i Danmark nu. Ja, men jeg kan da sige, at hun er også er blevet cool lidt. Og ved du, hvem der spillede den her, er du først på Bataille? Gør vi. Ja, det er engang en i gens. Nå... Og, øh, og hvad, der kan man sige, der er jo altså tabt meget for dansk kontemporær musik med, at Kjeld er blevet så voldsomt fascineret ung rejs. Ja. Øh, fordi det er jo meget sjældent, hvis jeg noget til ham efterhånden. Nå, Anders Lund Madsen. Nu ja. øh, skal vi øh, runde hjemmet af for i dag, som man siger. Rundebarberer det. det, og så øh, spiller vi et nummer, og derefter laver vi så tillidspænger. Er det ikke det, vi gør? Det er planen, og yes. det er en dejlig plan. Værsgo. Øh, I uh, segmentet John ser alt hjemmets sandsiger. John brød er synskjøv. Og det vil sige, at han ved, hvad der sker i fremtiden. Ah. Der er der øh, ind imellem øh, spørgsmål, hvor man, øh, hvor man øh, løfter øjnene på en til. Det må jeg sige. Ah. Der er jo ofte folk, der skriver ind og siger, tak John, øh, øh, du sagde, at jeg ville sælge mit hus, og det gjorde jeg, ja, og så Jeg fik øh, ikke brok alligevel, øh, ja, godt eller, du sagde det. Eller, eller, hvad, eller. jeg døde ja. ikke dagen efter, ja. og, så videre. og det er dejligt, øh, og det er jo det, det handler om. Men her er et spørgsmål, hvor jeg i hvert fald vil sige, at i de kommende numre af vil se frem til at høre, om det virkelig passer. Ikke af et tvivl. Øh, øh, og overskriften er, han er glad for hunden. Kære John. Oh, Ja, John, jeg kender en mand, som jeg overvejer at flytte sammen med. Mm. Problemet er, at jeg har en lille hund. Jeg føler, at den er bange for ham. Han har selv hund. Har han gjort hunden for træd siden den ryster og er bange? Og hvis det er tilfældet, er det naturligvis forbi <laughs> mellem os. er den mobilen? Altså, at, at hvis han ikke... Altså, gjort hunden for træd, vil jeg her tage en meget bred betydning. Det. Ja. det kan være, hvad som helst. Ja, ja, ja, ja. Det kan også bare være, at han har jobbet på den. Sådan er der svineri. Øh, Færdig det svaret synes jeg, du skal se tegningen. Der ledser et lille brev. Der tror jeg nok, at de her denne er i gang med noget andet end det misbrug. Jeg havde forestillet mig. Okay, øh, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Er Så Der røg vand i mixeren. ikke det er bare okay, vand. Det okay. Men jeg læser svaret. op. Pia Mobil. Det er en god mand. Han vil både dig og din hund det er godt. <laughs> men hvad har han gjort ved hunden? Han har sat hunden på plads med ord. <laughs> ah, ah. Pyha! det? så det være? kommer hjem om lidt. Men han, er så man. Det. han er flink man. Okay, der ved her. Det er et kæmpe kulturschok for den. <laughs> for, din, for hunden. Ja, det går fra. Den lille hund. Du forkæler den meget. Mm. Det er godt ment fra din side. Din ven er glad for hunden. I vil få det bedste forhold til hinanden, hvis I har hver jeres bolig. Hvis I fødder sammen, vil I få et anspændt forhold. Og det ønsker I jo ikke. Hvad med hans hund kontra den lille hund? Det fremgår ikke. Kan vi ikke få den okay. igen, hvis det nu var en kat, så du ville bytte med missen? Så den oplæse den op, så sætter jeg hundet ind, missen, ind, i stedet for hund. Kære John, jeg kender en mand, som overvejer at flytte sammen med. Problemet er at jeg har en lille mis Jeg føler, det er <laughs> Se, det er sjovt. Se, så bliver det rigtig sjovt. Ikke? Dumt, men sjovt. Ja. Jeg føler, at den er bange for ham. <laughs> Han har selv mis <laughs> Har han gjort miste for Svæd? Hr. Simpson. Hr. Simpson. Hvis det er tilfældet, er det selvfølgelig forbi med os. Venlighedsmobil. Her Mobil, det er en god mand. Han vil både dig og din mister. <løbler> Er der sættet missen på plads med ordet. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mm. Det var det. Der er ikke mere med mis her. Okay. er vi done? Det, ja, jeg tror det er. Der er her. Er det min skyld? Er der en pengekasse? Jeg, jeg dur ikke til noget. Jeg har panikgang, så du jeg får Du er ikke til noget. Det vil jeg gerne høre. Okay. Kære John, jeg er en kvinde på 33 år, som tænker meget over min fremtid. Jeg føler ikke, at du er til noget. <laughs> Eller er noget vær. Jeg tænker meget på at skifte job, og om vi kan blive i vores dejlige hjem. <laughs> ja, jeg har kun 20 timers job. <laughs> Det er jo en herfra. <laughs> Det er jo en fra Sars venner for helvede. <laughs> <laughs> jeg vil gerne have flere timer. Okay. Måske går jeg i gang med en ny uddannelse. Jeg føler ingen glæde mere. Jeg håber, du kan hjælpe mig på vej. Hilsen, Camilla. Hilsen, Bedren. Kære, kære bedren. Du har et godt job. Også et er parforhold. Det er din fritid, du skal se på. Oh, nej, jeg Hilsen, Kredet. <laughs> Kredet skal se på sin fritid. Du skal komme mere ud blandt andre. Okay, så sørg for en travlt. Og få nogle interesser at gå op i. Du vil... Bare Nej, at at du vil komme på et kursus i psykologi, og det vil fange din interesse. Du vil have få, men gode venner. Med andre ord, du bliver mere glad. Du skifter om et cirka år, job om et år, og det er heller ikke et fuldtidsjob. Sådan der, tak Til du Og med Om en øjeblik. Tidsspændt godmær. Først her, Maryland. Manson. Marilyn Manson og The Dope Show. Han er jo kommet med en ny blade. Øh, har jeg har, så vidt jeg er informeret, men øh, den har vi er under de årsager her på Radio Jens. Nej. Så må nogen sende den ind. Næ. det er vores sidste sendeuge her på De Sorte Spejler. Vi holder ferie, fredag er den sidste dag. Nogle vil sige, det var det dejligt, så bliver en god sommer. Nogle vil sige, nej, det bliver en en hærlig sommer. Andre vil sige, men, det er færdig nok, alle skal jo holde ferie. Og øh, vi holder ferie fra på fredag. Og så kommer vi tilbage igen torsdag. For Skandervår Festival, skal der fra Skandervår Festivalen. Eller Danmarks Smukkeste Festival. Så sender vi der her fra vi Og jeg har fundet på en idé. Ja. Når vi sender fra Skandervår Festivalen, ja. Så skal vi lave en top 32 over de bedste tips for hjemmet nogensinde. <coughs> er god Både et, det vil være sjovt indslag i radioen. To, det vil være dejligt nemt. Og tre, det vil være et sikkert hit-tour. Folk synes, det var sjovt. Hvorfor 32? Hvorfor ikke? Okay. I forbindelse med tips, så er der en meget venlig lytter, der har sendt et link til Imercos hjemmeside. Og der skal du næsten lige læse det tip op, ikke? Jo, men jeg skal bare gøre det lige så stille. Fordi det, der er et, på Imercos hjemmeside, og Imerco er jo en kæde af... Istengramskæde. Ja, masken og ja. noget blikvarer osv. Men der er masser af tips øh, her om tekstiler. Der er jo om almindelig rengøring, bilen, børn, brød, brød? Ringkøring af brød? <laughs> jeg vil da godt lige kigge ind på ringkøring af brød. Øh, når jeg bager kransekage mm. øh, og skal døbe bunden i chokolade... Mm. Mm. <laughs> det har vi jo alle været ude for. Ja, <laughs> ...stiller jeg kagerne på en plastpose. Mm. Mm. Okay godt. Men altså i, Den med skinpunkten, det var den, vi gerne ville have. Nu skal jeg lige tilbage her. Den Steining, støvsur, tekstiler... i ja, tak, der så klikker man. Er du træt af din gamle skinpunkt? Der er blevet mat og ridset. Ja, slidt at se på. Der anvendte en nejlandstrømpe til at polere punkten op. Resultatet er en skinnende og glat pung, der ser ud som ny. Og det er Marlene Nordal fra Frederiksberg, kan jeg sige, der har haft gode erfaringer med at polere den gamle skindpung Med en nejlandstrømpe. Vi spiller et stykke musik, og så spiller vi noget andet lige om lidt. Ja, så er det at Det er nærmest det, er, det er lidt. Og alle kan også begynde at varme fævekromer op til at skulle optage nye highlights med Troskløvedal og de sjove alkoholikere. Her er Tom up, So she son. Just like a With the charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't take that California trip. Well, oh, the moon was gold in her hair like wind. Said, "Don't look back, just to come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold." Here you got a hold We gave a dime store watch And a ring made from a spoon Everyone's looking for someone to blame And you share my bit, you share Best to me, I miss your broken china voice. How I wish you were still here with me. Oh you build it up, you wreck it down, then you burn your mansion too. left to keep you here But when you're falling behind and it's a big Far away, but inside your head there's a record that's playing a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take my mind, Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on, baby, gotta hold. Jeg kan godt lide ham her. Ja. Han hedder Tom Waits. Waits. Wait. Det gør han i hvert fald. Og øh, han er jo fra Amerika. Kalifornien er også. Amerikas er. land. Mm -hmm. Nu tror jeg godt, at øh, jeg kan sige... Så kan man godt begynde at lade øh, gevinstsmilende. Lade, lade den slite pung op. Mm. For nu. En gammel skin Trykker jeg på punk. Eller knap. Så er det bingo-tid. Baby U. baby U. baby U. Og nu skal I bare høre her, kære venner. Det er sådan, at øh, man i dag helst skal ringe ind til Tillidsbingo, hvis der man også godt kunne tænke sig at komme til koncert. For det er ja. sådan, at den 21. juni i Lillevækker i København, der er der en øh, showcase, som det hedder, altså det vil sige, at det er ikke en rigtig koncert, øh, alligevel er det, men det er ikke sådan en koncert, som alle kan komme til. Nej. Det er kun specielt inviteret, der kan komme ind, ja. og så kan man høre øh, CBS' nye nummer fra deres øh, kommende plade. Ja. Som øh, kommer i julen 2019, ja. øh, når de gamle er færdige. Men men øh, en, en plade, som øh, øh, vi skal høre nummer fra, om oh, lige om lidt. Ja, og vi skal også i den forbindelse, måske lige vi går i gang med den her, øh, siger at vi jo også har resultatet af vores øh, netafstemning. Ja, øh, fortæl først, hvor mange der har stemt. Jens, øh, måske du som webmaster kan gå ind der og sige teknisk. Ja, det var øh, på spørgsmålet... Øh, hvad synes du om vejret? Ja. Der er øh, hele tre, der har stemt. Det ja. godt. Og hvordan faldt stemmerne ud? Jamen, det blev øh, 66 til 33. I hvilken forvør? Jamen, det blev til nej. Og det Men, er ikke... Er af, øh, det var hvordan er vejret, var spørgsmålet. Hvordan kan man svare en nej på det? Det var i favor, i hvert fald. Altså, Spørgsmålet er, været, er, er hvordan er vejret, at man svarer en nej. Det synes jeg... Spørgsmålet var... Er vejret for meget? Nå, okay. Nå, det er ikke for meget. Glimmerne, det så det er, er ikke det for meget. Og så er vi klar til at øh, spille, som man siger. Som kun H.C. Andersen kunne gøre det. Æ, Anders, har du fortalt om, hvordan man øh, lavede præde? Hakke, kød og ullede du. Virkelig... <laughs> Straf blob <laughs> Så, nu er det nok, fordi at det er... Uh, Anders, uh, at, uh, jeg talte med sin Lindqvist uh, ja. forleden, som jo lavede BHU. Ja. Uh, og hun sagde, at jeg nogle gange synes hun, vi var sjovler. Ej, vi, vi var sjovler? Ikke for sjov, bare sjov. Og, og så pludselig en jeg, at Gud hvis vi er det. Og, det, og nogle jo, gange gør det, noget, gør det ikke noget at være sjov? Nej, ligesom. uh, det vil jeg også sige, men, men uh, vi skal jo også hele tiden tænke... <laughs> ålen. <laughs> Det er sådan nogle grimme billeder. Ej, ja. Straf. Spil fordi... på kødfløjten. Men lad os øh, komme i gang med at spille noget Ja. Ja. 70-20 ringer man ind, når det er således, at man øh, synes, man har bingo. Ja. Yeah. Så siger man tillidsbingo som det er allerførste, når man kommer igennem. Så vinder man en mulepose og to billetter til Xavier's. Koncert i vega den 21. juni. Jeg kan samme sige, samme samme års... aften spiller Trandemøller i Store Vega. Åh oh ja, så der kan man lige sige over igennem nødegangene. Ja, det kan man nemt. Ja. Det kan man altså lige smide snyd smid, smid, smid igennem. Der er aldrig en vagt ved den mørke dør. Ja, men Anders... skal bare betales. Uh, uh, det er jo uh, årets to... dag, skal jeg også lige sgu uh, Nej, ikke i dag, den 21. Uh, okay. I dag er det faktisk 467 år siden, at vi havde slaget ved Øksnebjerg. Hvor Grev, eller hvad hedder Ransau jo slog uh, hansestederne tilbage. <laughs> og sikrede at vi fik protestantisme i Danmark. Tak til dig, Ransau. Det gør vi alle som grund og har dårlig som dagens lang. Nu skal vi i gang med... Tak til Ridsav selv. Ransav. Ja. <laughs> Skulle også Ridsav. Nej, Ransau var jo en uh, dansk krigshære. Jeg er med. han fra Holsten. Men lad det nu ligge. Uh, Anders, min ven. Uh, jeg har allerede trukket det første tal i weekenden, fordi uh, at jeg havde god tid. Ja, men lad mig høre. Det er nummer 14. 14? Og uh, så trækker jeg til her. 22. 22. Nogen har spurgt om, hvorfor vi kontrollerer tallet ved at sige det to gange. Og det er jo ingen kontrol, det er bare en gentagelse. Ja, ah, det er helt andet. Øh, 76. 76. Øh, 76. Nummer 1. Nummer 1. <laughs> Hvad er der sjov i det? <laughs> det er så, at jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, der ringer ind. Men det er til små om telefonen, det bare ikke rigtig kommer igennem ind til os. Nummer Nummer 11. Nummer 11 igen? Nej, det var nummer 1 før. Ja, det her det er sådan Dobbelt 1, kan man så sige. Så det 3. Eller snotnæsen. <laughs> Nej, det er 111. Det har jeg aldrig forstået. For, snotnæsen, man... det er der 11-tallet. Det er ikke 111. Jamen, øh, det var... Øh... Nu skal okay. du også så snot ud af munden. <laughs> <laughs> Når jeg kom hjem fra den røde børne her ude i Sovnfæk, så havde vi altså 111 ud i munden. Det er jeg godt sige. Der havde vi også lært en sang, der hedder... Gry. Gry. Ja, Gry. Er, øh, 70 gange 20 stiller om hertil. Ja. Gry, jeg læser i et par til om. 44? 44? Det, der sker... Vi kan jo heller ikke afvise, at der er ingen, der ringer ind. Men det er nok lidt ærgerligt for savier, vil jeg sige. Det, der sker i uh, programmet i dag, det er, at uh, den er 15.44 nu. Næsten. Se, nu ringer de lige pludselig ind. Og uh, vi tager den. Første. Hallo, Gry? Tindes Vinko! Ja, det er Gry, som sidder ude regidt. Skal jeg lige slukke for radioen? Ja, bare gør det. Ja, uh, hvis du lige skal ned for deres radioprogram. Gry, hvad sker, der? Øhm, jamen, det ved jeg. Jeg tror, vi er tilbage til det der problem med, at du har lukket for linjen i to sekunder, og så tager den lige tre minutter til at tænke over det, når du åbner for linjen igen. Øh, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Amager. Okay. Og, øh, fra er by Hvad laver du til daglig? 2, første og Hvad, okay? Jeg øh, svarer lidt telefoner og henter lidt kaffe og servicerer øh, mine medarbejdere. Din medarbejdere? Hvordan servicerer du med dine medarbejdere? det tror jeg ikke, man må sige i radio. altså det kommer lidt an på hvilke humør de de i og hvad de trænger til og om de er stressede, om hvad det trænger, trænger til i dag, i dag eller hvad er de, hvad er de i dag jeg jeg er altså med at komme lidt ned på jorden sådan lidt massage og tale sødt til jer og fortælle jer hvad lækre og fantastiske jer så nogle ting. <går> ja, hvad mere? Mere. <går> det værste, Anders, i gangen er, at der skulle vi provokere hende til. Nu gør han det næsten Så sidder lige. hun bare lige op. <går> en skyld. Ja, det er helt utroligt. Men så øh, sidder jeg ikke rygge, den anden side af det. Nu er der nogen, der, nu der, der, er helt, der begynder at have skrevet, nej, det kan I ikke til, at jeg er jo ikke medarbejder. Det. Så kører vi. Uh, 70-20 ringer man ind. Tjættes bingo. Vi kører. Og nummerne er 14, 22, 76, 1 og 11. Ja, og det sidste, du ikke fik med. Øh... 45? 44. 44. Hvorfor har jeg sisterevet 45 her? Det er, fordi det kommer nu. 45. Okay, så det er 44 og 45. Og øh... Har vi en lytter igennem? Nej. Nej, det har vi ikke. <laughs> vi tager et nummer til. Nummer 56. 56. og øh, Nummer 12. Hvad var det? Der var lytter ind i... Så opdagede vi at vi rent faktisk skulle læse tal op, og så liggede de alle sammen... på. Øh, nej, så skete der det, at... Øh, og det kan jeg da godt sige, som jeg er her. Vi tror, at det er nogle af dem, der altid ringer ind. Ah. Øh, og så lader hænge op Ah. Og så nu er der nu ikke nogen inde igen. Men man, Nå, kan men man, man er også vel sige... det samme fænomen, og altså, så, så, så, så, så tænker han så over tre minutter. Ja, det tror jeg nemlig. Så der går lige så 4 minutter, så har vi øh, nogle telefoner igen. Men, men sig, er... ellers vil det altid være de samme, der ringer ja, ind, men det er en telefonsyn, der er givet til, at, at, at man simpelthen opfører sig ordentligt. Ja. Og, og, og det er der desværre jo ikke alle, der gør. Og det er jo ikke, fordi man ikke må ringe ind, jo. Kælles, bingo! Sådan! Er jeg igennem? Ja, det kan du stole på, du er. Hvem har vi i <laughs> Kim Madsen. Hej, Kim. Anders, øh, Anders, du siger rystet men jeg tror øh, faktisk, vi har at gøre med en regulær vinder. Kim, hvor ringer du fra? Øh, hvad hedder det? Holstebro. Nå, Tillykke med det, det Kim. Ikke at du ringer fra Holstebro, men også det med at øh, du har vundet øh, to billetter til ja. koncerten 21. og en mulig Ja. Uha! Tillykke. Øh, jeg, når, nu vi har uh, Holstebro igennem, jeg gerne hvordan går det med Peter Schaufus-balletten? Ved du hvad? Jeg bor ikke selv i Holstebro, men jeg står faktisk og kan kigge over på den endnu. Der ser lidt mørkt ud. Yeah. Skal vi om de holder varmen fri? Øh, jamen, det er vel noget med, at han ikke rigtig vil have den alligevel, eller noget. Jeg er ikke klar over den, men <laughs> hvis heller ikke du er, så fører den samtale nok øh, kun herfra ud i sandet. Øh, Anders, ja, det du man mangler et spørgsmål i din, øh, din øh, vifte af spørgsmål. Ved Kim Madsen, du er ikke fodboldspiller, vel? Og har spillet i Tyskland? Nej, det er noget, der ligger mange, mange år tilbage. Oh, det har ikke at spillet i Tyskland, men at uh, spillet fodbold. Okay. Kim, hvad laver du til daglig? Jeg arbejder som, øh, hvad hedder det... Øh, beregner ved Jysk båbind. Det, jeg bliver bekymret over, det er den tøven, du har, når du skal sige, hvad du laver, fordi du har... Nej, nej, nej, nej, nej, jeg er bare sådan helt op og kører over det løb, som jeg har igennem. Det skal du kun være glad for, og det er vi også. Hvad beregner man i Jysk bogbinderi? Jamen, vi beregner, hvad det koster at producere en bog. hvad koster det? Det er meget forskelligt. kommer ind på, hvad der skal være i bogen. Hvor meget den består af, og hvor kompliceret. Nå, okay. Jeg tog, og jeg skal var... jo passe bo for... Ja, det er klart. Jeg kan... kan jo ikke bare... Nej, hvis du slynger tal ud... Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Inden taler <laughs> vi oven i hinanden. Men øh, hvis du bare begynder at slynger tal ud, så er pludselig så er jeg fanger øh, bordet? Eller det er jo pinder, det, og det kan jo på. gå gruelig galt. Ja, det er det. Men kan du give... bare uden at nævne nogle navne på, hvor meget den sidste... Seneste, en af de seneste bog, du har beregnet, har kostet? Øh... Så man får få på, at man selv kan starte derhjemme eventuelt. Jamen, så jeg har lige beregnet ind til 270.000. Kim, så har jeg et spørgsmål. Ja, spørgsmål. Et mikalbog. Michael-bog. for eksempel, ja. Som jo uh, bliver lavet på ekstra tykt ...papir. Karton, nærmest. Ja. Glat. Glat karton. Øh, ja. Ojha. Og øh... Uh, Øj, Michael. Arne. Der kunne jeg godt tænke mig at vide. Ja. Hvad vil en mikalbog michael koste? <laughs> det, er, det er rigtig dårlig. Det kommer ind på, hvor mange sider, der er i, og hvad format den er af. Der er, der er mange. mange. Jeg tror, den jeg er, er, 4, stort, ja, det er jo... 420. Tyk. Meget kedelig. Men uh, Hvad vil den koste? Ja, men jeg vil skyde på øh, rent fremstillingsmæssigt uden at øh, der er. Altså kun rent bogbind, ja. så vil den ligge på omkring en 8-9 kroner. Og det er meget, ikke? Og det er forholdsvis meget for en bog. Se, så for han lavet det i Thailand, ikke? eller de der ol børn arbejder i Kina, så koster ja. den halvanden krone, og så er der mere til. At han sidder tror... ned på stranden og skriver den. Det er meget vildt. Ja. Er det ikke vildt? Det er rigtigt. Det ved jeg, om det ja. er, men det er bare noget, jeg siger. Nå, <gør> det, det, det, det er sikkert ikke rigtigt, men det lyder meget, meget sandsynligt. Men nu er vi også ved at bevære ud på pæfrien af Kims ekspertise. Kim, vi skal ja. til at videre, og ja. du skal skrive en til os, fordi at du har vundet ja. en uh, mulepose og to billetter. Og det er rigtigt. Ja, Anders, undskyld. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, det, er, det er mit telefonnummer op, fordi det er endnu bare gå i. Det skal, 26. Ja, Andre, Nej, Kim, du skal sende den til Satans Yngels. Ja, 618. Hvad ja. hedder det? Uh, dr.dk og i emnefeltet hvis du vil være så rar og bare skrive du. break even uh, og så er break even break even uh, og så naturligvis din adresse så skal vi sørge for at sende varerne den anden vej. Det er bare i orden Og så til med det, og have en god dag. jo Morgen og, og god, god sommer. Tak, ja, de gode, tak, tak, tak til dig og rigtig god sommer. Tak. Moin, ja. Hej Hej farvel. Hej, hej, hej. Kære lytter og kære Anders og kære Jens. Nu spiller vi et nummer med Sabia, det er Angel, det er for deres kommende blade. Ja. Så kan I se, om vi kan lide det vej. Ja. Så og bagefter sådan. så har vi en kamp internt. Og oh, undskyld, hvad? Nej, det er at Vi skal bare diskutere, om vi skal have endnu en gang tilspilling, eller om vi skal have et Det gør vi lige imens der spiller, ikke? Det modsat. Sabia og Angels. Vi er og øh, nummeret, der hedder Angel, som er deres nye single. Hvad synes du, Anders? Du jeg synes, det var lidt kritisk. det Jens? Ja. Jens, som jeg også synes, er alfabit og fedt, skal vi lige sige, inden han siger sin mening. <laughs> jeg synes, det var sådan lidt... Øh, om det minder lidt om deres første par udgivelser. Og det er jo fedt nok, det er samme bane. Ja, men det var måske ikke komme så meget videre, Nå, nej. var Nå. min mening. Hvad synes du, Anders? Jeg synes, det er bare. Ja, uh, yeah, det er jo nu ikke så meget vundt i Men Det er øh, fordi du skal ud og polere skinnepunkt uh, uh, Ja, uh, der skal jeg have Men Anders, uh, vi er glemte uh, Selvfølgelig også at kreditere Amalie For uh, tipset om uh, med med Undskyld Amalie, Undskyld, Amalie. Uh, Og tak Amalie uh, uh. Vi skal have en pladen fuld Fordi at uh, I har vundet uh, Og det betyder at Truls Klevedal først kommer i morgen Men tro mig, han kommer i morgen Det er jo tysk tirsdag i morgen Og men jeg synes lige, vi skal have en lille teaser For hvad det er, vi kan glæde os til Øh, men med hensyn til det, der hedder Tros expert. Jamen, jeg har selv haft de aller, allerstørste superlativer, jeg måske nogensinde har skrevet i en bog op om Bali. Det er, da jeg er her første gang, og det er jo før hele det store turistboom, det er i 76. Så skriver jeg, Bali, det er første gang, jeg er et sted på jorden, hvor jeg ser Gud gå lys levende rundt på <laughs> gælden. Så en trole yes. Og det er altså om morgenen. Men ja. øh, han minder mig om bæmmer. Kan du gøre det? Jeg var før. Endnu et Men det gode ved det her klip, og som man kan glæde sig til, det er jo, at der er endnu en fra inden over her, til ligesom at give feedback, så de to. Det er stivbent med stive bendt i morgen, <styrkanen> stive, når der er trols kløvedal. Stivhjern ja, og stiv ja. Men nu... Purtvis og Havgustud <slujme> <løbe> <løbe> møder hinanden i morgen i, I to vakkelvårde. Balinesiske sofaer. Nu skal vi. Øh, og vi har et nyt nummer allerede nu, det er nummer 30. Nummer 30. Og der er allerede en, der har ringet ind. Det tror jeg da. Hallo? Hallo? Vennus Fingor? Ja, det er fuldstændig meget. Tyllke med flot. det. I himlens navn. Villus uh... Fingru. <laughs> ja, hello, kan du høre os? Hallo? Ja, jeg kan sagtens, den Okay. Hvem er vi igennem? Jens fra Pakistan. Hej Jens øh, fra, fra Pakistan. Pakistan. Nej, er det rigtigt at ringet du er fra Pakistan, Jens. Ja, jeg har prøvet et på nu. Jeg er, øh, Jeg jo tosset med jeres program og høre det siden øh, i spil om søndagen kun. Øh, jeg er ikke fandt opsorteret, at jot ligge og, og står og, og varme i noget. Der, der tog du allerede fortrin for, for, for, for, for, på, eller hvad hedder? Der, der, der, yeah, mm. der svarer du allerede på det spørgsmål oh, Anders ikke har. For, for, for tak skal du have på det spørgsmål Anders. Du ikke kan stille det nu, Anders. Så det synes jeg, vi skal spare. Øh, men til gengæld er det rigtigt, at der har lige været varmerekord i Lahore på 52 grader. Det er korrekt? Det er, er 51 grader. Men det, varme, det er det varmede på jorderne 70 år. Det er korrekt. Og hvor? Var, <laughs> hvor, var, hvor varmt det er det? Det er Ja, det, nej, det var bare et dog, spørgsmål. Det, øh, 51 grader, ja. det er rigtig, rigtig varmt, ikke? Ja, det, det er meget varmt. Hva? Føles det varmere end 41? Eller er det ligegyldigt, når det er deroppe? Øh, det er meget varmere end 41. Øh, 41, kan man stadigvæk gå rundt udenfor, men øh, 51, der, der bliver nødt til at sidde indenfor øh, og ind. Men hvis det er 54 ja. grader, har det nogensinde været det? Så dør man. Ja, det ved jeg ikke. Jeg spørger Jensen, han sidder da. <laughs> Sig mig når du er FN-observatør og ikke kan gå udenfor, er det så ikke et problem for FN? Øhm, jo, vi er udstyret med nogle lækre condition biler, øhm, og så befinder vi os i Kashmir, som ligger lidt nordligt øh, i Pakistan, og der har vi slet ikke de ekstreme varmegrader det. Hvad er det, I de observerer dernede? Øhm, der er en, en, en halvgammel konflikt, øh, som er foregået mellem Indien og Pakistan. Sådan en lille Kashmir-projekt? Lige præcis. Øh, og der øh, observerer vi så på øh, en, øh, en ting, som hedder Line of Control, og det er der, hvor de har deres øh, styrker. Øh, det er player, øh, og det er så et udtryk for, at det der, der er et samme stående. Det er sådan lidt øh, ligesom øh, det er, gamle er, spil, Risk, kan jeg næsten forestille dig. Ja, det ved jeg ikke, om man kan sammenligne det med. Det er jo rigtige mennesker, der går over herude. Nå, Prøv at høre, må vi ringe til dig i løbet af ugen? I skal være hjertens velkommen. Du har vundet, jeg går ikke ud fra, at du kan komme til Sabia den 21. <laughs> juni, lige tage hjem. Faktisk. Jo, jeg, jeg, skulle, jeg har et grund til at ringe, dig. jeg har netop lige for at og kommer til København den 20. Ah, der, ja, den 21. 20. Juli. Jo, I juli. juli, der skal du være ja. velkommen i Lille Vigga i København, der er der showcase. Og så øh, skal du sende os en e-mail på, ja. på satansønkelsnaplag.dk. Skriv, ja. why does it always rain on me, i subjekt i emnefeltet, og så sender vi en mulepost til ja. dig. Ja, det er okay, at vi ringer til dig i morgen, fordi ja. at vi skal have radio-nyheder nu, nemlig, og øh, ellers bliver det noget kissejav, fordi at vi vil gerne høre noget ordentligt om det her. I skal være velkommen. Tak skal du have. Det er godt. Møgen. og hold varme nede, ikke? Møgen.